Té de cuidado cos medos, andan soltos pola noite. Érase unha vez, os medos, sí, sí, os medos, de todos os nenos e nenas do mundo. O día de Samaín, todos eles saían da mansión terrorífica encantada e se dispuñan a asustar os nenos. Hai moitísimos tipos de medos, pero entre eles destacan as fantasmas, as meigas, os vampiros, os homes lobo, os mortos vivintes e os zombis, pero os máis coñecidos e terroríficamente malvados son as fantasmas, uns seres odiosos e sen piedade. <música> O terrorífico consello de fantasmas super hipermega malvadas, tamén coñecido como TCPSM, mandoulle unha carta a unha fantasma que, en fin, como todas as fantasmas, non tiña nome. Dicía así: Estimada terrorífica fantasma Hai moitos nenos en que che teñen medo e que, polo tanto, debes asustar. Este ano, o día de xa debes poñer rumbo a xove, asustar aos nenos, escondelos no sitio máis terroríficamente perfecto e aterrador e deixar unhas pinquiñas de sangue artificiais para que parezca que están mortos. E non olvides facelos desaparecer, é unha parte moi importante do teu traballo. Nota. Acórdatei que as pinguiñas de sangue artificiais fabrican con un pelo da cabeza dunha meiga, un moco do orificio da esquerda dun vampiro, suor do sobaco dun home lobo, e colorante vermello terrorífico que che dará calquera morto vivinte ou zombi. Un terrorífico saúdo, consello das fantasmas super hiper mega, malvadas. Según contan os veciños de Xove, este ano foi o máis terrorífico que recordan desde que teñen memoria. Nenos e nenas, se saídes desa rúa, tede cuidado porque hai unha fantasma solta.